anda ini kok terlalu banyak kali menyebut-nyebut ayah Khodijah. Itu istrimu yang paling tua. Orang sudah tua, sudah mati. Kau diganti oleh Allah dengan satu anak perawan seperti aku yang begini jelita. Rasulullah SAW bilang, 'Lah, aku tidak diganti oleh Allah. La wahallah ma abdani Lahu khairan minha. Aku tidak diganti lebih dari orang itu. Orang itu menampung aku waktu aku diusir oleh manusia.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 Wala hawla wala quwwata illa bik. Dia bilang wahai Tuhanku. Kepada kepadamu aku mengadu kelemahan kekuatanku, kekurangan daya fikirku dan kehina dinaanku di tengah manusia, yakni sekarang ini saat yang melempari dia batu, dia duduk merebahkan diri di tembok salah seorang kafir, dia membaca doa ini.